«Заходьте!» – вірюш мені після тієї випадково почутої розмови про кобйор. Вже не хотілося нікуди йти і ні про що розмовляти. Згодом я довідалась, що це родичка одного з мерових ставлеників і прибічників, що вона і справді з села і події з килимом вигадані, Тільки ніхто мені пояснити не зміг, що робить ця жінка з бамбетлем на голові і старомодною очірньою сукною посеред білого дня в кабінеті заступника голови міста з тисячолітньою традицією. Місто, яке було і є, і, надіюсь, буде, колискою плеяди видатних учених, науковців, митців, якими донині пишаємось не тільки ми, а й увесь світ. Так що те, що розгубилася твоя дружина, не дивно вона втратила орієнтацію, втратила себе, це сталося раптово. Вона налякалась всього, що неждано, негадано навалилось на неї. Вона налякалась не можливостей, які несуть в собі гроші, статки, можливостей, а за ними і відповідальності. Можливо, вона просто посоромилась вчасно про це сказати, а можливо, чекала, що ти це сам побачиш. Вона злякалась і замкнулась. Все заперечувати – це спосіб утечі, протиставляння себе іншим, протиставляння себе ситуації, дійсності. Інші, як бачиш, також розгубились втратили почуття реальності, втратили міру, межу, відчуття тотожності, самоідентифікації, втратили раптом розуміння свого істинного місця під сонцем, виявили себе всезнаючими, всемогутніми. Так, але інші мене не цікавлять, на жаль, погоджувався з нею. Вона так і була права. Але де був я в той час, чому пропустив, чому не побачив, спізнився? У цей час ти працював, освоював нові науки, мови, як цього вимагав твій бізнес. Ти знав, що без самовдосконалення у тебе нічого не вийде. Вона ж за тобою не встигала. Зрештою в неї такої причини не було. Вона за вашою спільною згодою покинула працю і залишилась вдома виховувати вашу дівчинку. І коли ти кожного разу, повертаючись з нових відряджень, із захопленням розповідав про чужі країни, про свої невеличкі, але часті перемоги, ти виглядав таким впевненим і самодостатнім, що один твій щасливий вигляд міг піддати сумнівам не таке вдале життя кожного, хто тебе слухав. Я в той час також цілком була зайнята створенням мережі ресторанів, також мала свої, хоч, можливо, і не такі вагомі, та все ж перемоги, тож могла разом з тобою тішитись твоїм. Я не раз бачила в очі твоєї дружини, яка нічим таким Похвалитись не могла і лише час від часу старалась відволікти тебе від твоїх розповідей історіями про вашу доньку, яка в той час підростала та інколи видавала щось кумедне і оригінальне, як ото моя нині. Але донька давно виросла і, виходить, єдине, що вона могла тобі оповідати, закінчилося а ти далі працюєш і далі вдосконалюєшся. Бо, на жаль, такий бізнес. Як помиляються ті, хто вважає, що якщо тобі вдалося один раз заробити гроші, то далі робити нічого не потрібно. Гроші самі будуть працювати, але такого ж нема. Аби працювали вони, мусиш працювати і ти. Але ж я не раз говорив їй, що ми можемо відкрити для неї будь-яку фірму, салон краси, зайнятись туристичним бізнесом. Але вона завжди все заперечувала і казала,